як усі лисі, ласий до жіноцтва. Графині йому вже мало, бо... Казала вже гидко мені слухати. Я не про те, ваша величність, простіть. Я дурний, базікою не про те. Але я молодий, ваша величність. Погляньте на мене, я молодий, як і ви. Я чесний. Євпраксія усміхнулася цій простоті. До того ж слід сказати... Простоті доволі нехапній. О що? Помітивши її усмішку, вигукнув Вельф. Хто скаже, ніби я нечесний. Коли даю слово, то дотримуюся. Коли вже полюблю, то навіки? Коли... Та я не проти, Ваше Величність. Я прийшов сказати вам, застрегти. Вдячна вам, Ваша світлість. Але що, застереження, вас, у жаля, так ще й не почуєте. Вам треба втікати від цих людей, негайно. Втікати? Куди ж? Зі мною. З вами? Так, я. Вельф важко впав на коліна, вхопився за край її одягу. Я ваша величність, я готовий бути вашим рабом. Я караюсь у думці саме тим, що не зауважувала довкола себе рабів досі. Не хочете рабом, другом вашим, ваша величність. Я, ви, ми, ми могли б стати мужем і жодною. Я ніколи б муж і жодною? Її впракція сміялася вперше за багато років. Але ж між нами така жахлива нерівність. Ви називаєте мене ваша величність, я імператриці. Як же то все може бути? Ну, ми втечемо, як утекла графиня Анжуйська з королем Франції. Тож, графиня, графині стати королевою Франції почесно. Імператриці ж перетворюватися на герцогині. Навіщо? Для вашого порятунку, ваша величність, вони вас знищать. А я, я захистив би. Зумію захиститися сама. Дякую вам. Але помогти мені вже ніхто не зможе. Окрім того, не маю наміру залишатися в цих землях. Поїду додому, до Києва. До Києва? Ваша величність, ваше майно, ваші багатства. Ви хочете все покинути? Є немає нічого. Все в руках у Генріха. Ми вирвемо в нього все, що вам належить. «Що важить багатство у цьому світі?» «Багатство? Ваша величність? Багатство – це все?» «Тоді ви найщасливіший чоловік, адже ви з'єднали свої багатства з багатствами графині Матільди». «З'єднав. Матільда не підпускає мене навіть до своїх золотих тарілок». «Це страшна жінка. Вона б загарбала цілий світ і все лише для себе». Баварці вразливі на несправедливість, бо ми так несправедливо затиснуті на обмеженому й тісному просторі серед гір. А гори — це завжди бідність. Чому маємо бути бідними, коли довкола багатства? І ви хотіли заволодіти моїми багатствами після невдачі з графинею? Ваша величність, я дбаю не про те. Не можу допустити, щоб ви покинули нашу землю ваш дім Германія. Ви Германська імператриця. Що не ви пропонували мені забути про це і стати герцогинею баварською? З вами. Я став би королем Германії. Зі мною? Спробуйте нем стати самі. Це неможливо, ваша величність. На жаль, не можу вам зарадити. Вельф, задкуючи, виповз від неї, але не ображений, тільки розчарований. Євраксія була йому вдячна. Відкрило остаточно, що сподівань тут для неї не було. Потрібна тільки для когось, для інших. Про неї не думано, не дбано мов би справді була не людиною, а якоюсь допоміжною мертвою річчю. Ні, не мертва, хотіла жити, а для цього, зрозуміло, хоч і запізно, треба боротися, вмагатися, не піддаватися, бути твердою, не схитною, може й безжальною. Не навчена цього змалку, та однаково відступати не мала куди. Єдине, що їй тепер заставалося, чіпко триматися, за саму себе. Нарешті Папа Урбан прибув до Каноси. Приїхав му би і не первосвященник, а якийсь вельможний розбійник з великої дороги, Пердіту Слатро. У розблеску заліза, у гримінній брязкоті зброї, віржанні кони, у хрипких криках прибічної сторожі набраної з похмурих норманнів, за кінським тупотом нечутно було повітальних дзвонів Каноси. Вони й не раділи, а ніби стогнали. Папа, епіскопи, священики, норманни, баварці Вельфа, воїни Матільди, сама графиня. Всі, хто вийшов на настрічу, не чули дзвонів. Не думали і про святість, яку мав би нести з собою Урбан. Над усім панувало залізо. Його жорстока твердість, неприступність, Його всепереможність сяєння в шоломах, панцерах, Оголених мечах нормандських. Папа зайняв свій Каноський палац, Коли входу стали високі нормандни з оголеними мечами, Які зазвичай тримали на плечах. Нікого не допущено до найсвятішого, Ні першого, ні другого дня, Власне, нічого не змінилося в Каносці. Хто ждав, то мав ждати й далі. Папа сидів десь у своїх покоях, схований, може, ще надійніше, ніж у латеранському палаці в Римі. Здавалося, він до всього байдужий, нікого не хотів бачити, нікого не ждав до себе, просто був.